Людина схожа на йойо, -йо, котрим забавляється Всесвіт. Він кидає людину в безодню, і в шаленому леті людина й гадки не має, що її політ – це падіння, а відчуття боротьби – це тільки напинання гумки. Дійшовши до крайнього положення, йойо -йо повертається. Чи не про цей момент – Розповідають ті, хто бачив, як усе життя пролітає перед очима в зворотному порядку. Повинна бути точка нерухомості. Коли гумка ще не смикнула, але й інерція польоту раптом закінчилась ти в нерухомості. Можливо, це і є точкою безповоротної смерті. Тоді в якийсь момент ти повинна поглянути за плече і узріти себе такою, якою тебе бачить Всесвіт. Зазираючи в точку зачаття, як у калейдоскоп, крізь тунель твого життя, він розглядає великий палець на своїй вселенській нозі. І тоді все стає ясно, що то була розводка, що невдовзі ти повернешся у міцну долоню, на мить солодко влипнеш у неї, а далі тебе запустять знову. Та це вже будеш не ти».